ana msrimu wa aqulu bilah wa sanallahi wassalatu wa ala wa baat. ama baada ya hayo wamkua kwa maamkizi ya watu peponi salamu zilizotumika na mitume wa Mwenyezi Mungu na ndio salamu zilizothibiti katika vitabu ukisoma sura ya kumi aya kumi Mungu anasema hayo ndiyo maamkiano yao humo katika pepo watakuwa wanaamkiana kwa kuambiana Assalamu alaikum Warahmatullahi rahmatullahi wa ama baada ya hayo na wakaribisha katika jukua yetu na ndio itakuwa ndio mada yetu ya siku ya kwanza leo na tutakwenda kujadili kuhusu funga ya saumu funga au saumu je, funga ni ibada geni Je, hii funga e, alikuja nayo Muhammad ama mitume waliomtangulia Muhammad pia walikuwa na hii ibada ya funga. Tutakwenda kufungua mazungumzo yetu au kurasa ya mazungumzo yetu na sura ya pili aya 183 pale Mwenyezi Mungu wanasema enyi mliyoamini wa melazimishwa kufunga saumu kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu hapa tunapata kuwa ibada hii ya funga ambayo kwamba imefaradhishwa Muhammad na waliokuja baada yake sisi mimi na wewe tumefaradhishwa kufunga na hii funga ambayo kwamba si tumefaradhishwa walifaradhishwa wale waliokuwa kabla yetu maana mitume na waliowafuata mitume pia walifaradhishwa kufunga na lengo ya kufunga ni ili tu Mungu ni ili tuwe wacha Mungu ibada ambayo kwamba Bwana Yesu alifanya ibada ile kwamba Musa alifanya Daudi alifanya Daniel alifanya na kila Ibrahimu walifunga kwanza kabla ya hayo kabla tuangalie mitume tutaangalia kwanza funga hii ya m funga hii ama saumu hii funga inakuja katika mwezi gani watu wana, wana, wanatakiwa wafunge katika mwezi gani kwa sababu ukisoma Qurani ukiteremka tano Mwenyezi Mungu ana mwezi huo mlioambiwa mfunge ni mwezi wa Ramadhani na katika kalenda ya Kiislamu Ramadhani ni mwezi wa tisa kwa funga inakuja katika mwezi wa tisa kwa mbibu wa Qurani tuangalie pia kwa katika kitabu cha Biblia funga inakuja katika mwezi gani tutakwenda tutasafiri katika kitabu cha Yeremia 36 pisa. inasema basi ikawa katika mwaka wa 5 wa Hakimu mwana wa Josiah mfalme wa Yuda katika mwezi wa kenda bi katika mwezi wa tisa. watu wote waliokuwa Yerusalemu na watu wote waliokuja Yerusalemu kutoka miji yote ya Yuda wakapiga mbiu ya kufunga mbele za Bwana. Hiyo Biblia pia inakubali kuwa mwezi wa Kenda, yani mwezi wa tisa ndio mwezi wa kufunga. Watu wote wakapiga mbiu ya kufunga mbele za Bwana. Na pia Biblia inakubali kuwa funga ni faradhi ya Mungu. Funga ni faradhi ya Mungu ni amri, sio hiari. Ukisoma katika kitabu cha Yoeli, kitabu cha Yoeli 1:14 inasema takaseni saumu. Eh? Iteni mkusanyiko wa dini, wazee na wakusanyike wenyeji wote wa nchi. Waende nyumbani kwa Mungu, wakamlilie Mungu. Bimana takaseni saumu. Bimana fungeni saumu. Hii ni amri ya Mungu. Sehemu ya pili tutakwenda kuangalia hii funga. Hii funga E, ya saumu watu wanafunga vipi je ni, kwa, kwa sababu kuna baadhi ya madhehebu katika dini ya Ukristo wanachukulia ile funga ya saumu e, ni funga kuwa utajifunga utakula nyama utakula maharagwe hautakunywa chai ya, ya maziwa utakwenda kunywa kahawa ama chai ya rangi yani wanachukulia funga ni jambo kama hili je funga ni vipi watu wanatakiwa wafunge vipi Tasafiri katika kitabu cha Waamuzi 20 26 kitabu cha Waamuzi 20 26 ah alafu tusome pamoja inasema ndipo wana waIsraeli wote na hao watu wote wakakwenda wakaenda Betheli na kulia wakaketi hapo mbele za Bwana wakafunga siku hiyo hata jioni kwa watu wa Betheli walipokwenda kwenda mlimani walifunga hadi jioni funga ni asubuhi mpaka jioni funga ya kufunga usile maharagwe hiyo ni diet funga ya kufunga usinye chai eti unywe chai ya rangi hiyo sio kufunga hiyo ni kupunguza weight e, ama ni kupunguza mizani ya mwili wako lakini funga ya Mungu ni asubuhi mpaka jioni na saumu walifunga mitume walifunga mitume wa Mwenyezi Mungu. Kwa mfano kama Musa, ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu kumbu la Taurati, Deuteronomy uh, chapter 9 verse 9, 9:9 kitabu cha Kumbukumbu kumbu la Taurati na hapo nilipokuwa ni mlimani kwenda kuzipokea mbao za mawe, nazo ni mbao za agano. Na, aliofanya na ndipo nikakaa mle, nikafunga siku 40. Kwa hiyo hapa pia tunapata Musa alipokuwa kwenda kupokea mbao za agano alwah zile mbao ambayo kwamba zilikuwa na agano ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameandika maneno yake pale na akampa Musa Musa pale katika mlima wa Sinai alifunga. Tumwangalia pia Bwana Yesu, je, Bwana Yesu alifunga? Kwa sababu hii ibada ya Saumu sio ibada geni, Ni ibada ambayo kwamba walifanya manabii a uh, manabii wote ambao kama unawajua Kira Ibrahimu wote walifunga tutasafiri katika kitabu cha Luka Nne mstari wa kwanza nasema na Yesu hali amejaa roho mtakatifu alirudi kutoka Yordani akaongozwa na roho muda wa siku 40 nyikani akijaribiwa na iblisi a uh, akafunga unanipata kwa hiyo pia Yesu katika Luka nne kwanza moja mpaka mbili, alifunga. Kwa funga manabii walifunga na funga lengo yake sana nini? Ni ye, tufunge tu. Faida za, za saumu ni gani? E, na Ushangaye tunapozungumza tuna, tuna, tuna, tuna, tuna tukikoti vitabu, Tunakoti vitabu ili pia tuwaelekeze na wale ndugu zetu ambayo kwamba hawajui haki. Lengo ya kufunga Qur'ani nasema aa, katika e, hiyo hiyo sura ya pili, aa, 183 Mwenyezi Mungu anasema ili mpate kumcha Mungu. Tufunge ili tupate kumcha Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio lengo ya kufunga. Je katika bibiria, lengo ya Saumu ni nini? Nasafiri katika kitabu cha Mathayo ishirini kitabu cha Mathayo fungua nami tusome katika hayo maandiko. Inasema hivi katika mstari wa ishirini inasema uh, Yesu akawambia kwa sababu ya upungufu wa imani yenu kwa maana nawaambia Amin amenawaambia mkiwa na imani kiasi cha punje ya hardali Mtawambia mlima huu ondoka hapa uende kule nao utaondoka wala halitokuwako neno lisilowezekana lakini sasa Yesu anaoambia haya mambo yote mkitaka yafanyike katika katika hiyo hiyo masaa ya 20 kwa eh, 17:21 anawambia lakini namna hii haitoki ila kwa kuswali na kufunga ili upate imani Yesu anaoambia ili lakini kwa namna hii halitoki ila kwa kuswali na kufunga. Kwa hiyo pia Biblia inakubali funga inampa mtu imani na inamkurubisha kwa Mwenyezi Mungu e, Jalla fi'ala. Mada yetu tutakomea kwa leo tutakomea hapo. Lengo ya kurikodi kilipi hii ni kuwafundisha kuwa a, ibada ya saumu sio ibada geni ibada ya saumu manabii walifanya na ndio ibada ambayo kwamba ilikuwa ikifanyika tokea jadi. Yeah, ibada hii ya saumu we ambao kama unanisikiza au, ukiwa ni muislam e, niheri kwako kwanza tunakupatia bishara Mwenyezi Mungu atufikisha katika mwezi huo mtukufu na kama ni ndugu ndugu katika kristo ananisikiza fanya haraka e, ujiunge na dini ya Mwenyezi Mungu ili uende ukatekeleza ibada kama hii umkurbie Mola wako na mpaka hapa tunasema السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لغير ربي خالق لم اركعي و بقولها قومي باصقعي سماءنا والارض تذكرك احمدا والشافعي وكتابه هو رسوله مرجعي